Na ovom našem drugom ciklu sopredavanja govorimo o dijelima srca, o srčenim ibaditima i njegovim bolestima. Povodajte se za riječima Allaha suhmanu ta'la yawmula yinfe'u manun wala benun illa menata Allaha bi qalbi i salim toga dana neće vam vrijediti ništa, niti imeci, niti vaše potomstvo, vrijedit će samo čisto srce. I povodajte se za riječima Allaha u poslanika, aleyhi salatu wasalam, doista u tijelu postoji jedan organ koliko je on zdrav, zdravo je cijelo tijelo ukoliko je on bolestan, bolesno je cijelo tijelo zar taj organ nije srce. U našem prošlom predavanju govorili smo o jednom i tekako važnom, ako ne, najvažnijem dijelu srca srčanom ibaditu srčanom ibaditu o iskrenosti, o ihlasu. Već raz, govorimo također i tekako važno mištavanje kod pojedinih islamskih učenjaka najvažnijem, najvažnijem srčanom ibaditu a to je jakin, jakin ubjeđenje. Yaqin ubijani ke Allah ma yuliznak kusam rekli sinoć kak sam rekao i sinoć zbog komankanja ove osobine u svima nama imamo ovakog današnji elite mesuk za Allahovo vjeropridržavanje za Allahu subhanahu wa taala. Yaqin u Kur'anu Karimu spominje se na oko 20 tak mjesta, u 20 tak Kur'anskih ajeta spominje se yaqin. I Allah subhanahu wa taala on ti mislima yaqin ubijani spomnje na razne načine. اذكر الله سبحانه وتعالى يقينا كاو posebnu jednoj od posebnih osoba vjernika odmah na početku svoje knjige Allah subhanahu wa ta'ala u prvih 5 ajta sure Al-Baqara spominje osobinu svojih iskrenih robova pa kaže Alif Lam Mim zalika al-kitab la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 ono u čime smo ih nije obskrbili, zatim onima koji vjeruju ono što je objavno tebi u Muhammedu i ono što je objavno prije tebe i onima koji su u ahiret tvrsto ubijeđeni. Allah subhanahu wa ta'ala kada uz iman kada uz iman spominje osobine, ne spominje obične osobine, spominje osobine koje se moraju naći da bi čovjek bio vijednik. Pa je nezamislivo da čovjek bude vijednik kada nije ubijeđen. Nezamislivo je da čovjek bude vijednik da Dakle osoba bude vjernika da nema pri, sebi, nema pri sebi ubjeđenja. Također Allah subhanahu talo u svojoj knjizi obavještava da ajete koje je objavljivao o svojim knjigama, slovu po poslanicima, također ajete dokaze koje dao u nama samima i oko nas u ovom jeli svijetu, u kosmosu, i pored njihove veličine, i pored njihove ljepote, i pored njihove jasnoće, povuku iz njih ne uzimaju osim oni koji su ubjeđeni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 وَهُدَمْ وَرَحْمَتَلْ لِقَوْمِ يُقِنُمْ هَذَا بَسَاكِرُ لِنْنَسِ Ovo su jasna, očiglevna znamenja za sve ljude. Međutim, uputa i milost samo su za oni, koji su uvjeđeni. Iz tih znamenja uputu uzimaju dakle, on, samo oni koji su uvjeđeni, zbog toga samo njima Allah subhanahu wa ta'ala daruje svoju, svoju milost. I mnogi drugi kuranski ajdi. Dakle, šta je to jakim? Ono što se neminovno obavezno mora naći pri nama. Ono zbog čega, okoliko se bude namazlo pri nama, uzimat pouke i poruke iz Allah-u izbohanama riječi i njegovih znamenja koje je stvorio nama i oko nas. Kažu islamski učinjaci, jel se sastoji iz dva dijela. Ovo je vrlo bitno. Jel se sastoji iz dva dijela. Ne može čovjek biti ubjeđen ako nema pri sebi ovo dvoje. Prvo, ispravno šarietsko znanje. Ispravno šarietsko znanje, dakle iz Kur'ana i sunneta.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 Z toga je šehran Islama Ibnu Tejnija Rahimahullahu Teala rekao za jetlín, definisao jetlín pa kaže jetlín je čvrsto nastanivanje znanja u srcu, nakon čega nema kolebanja u srcu. Da se to izprano šariatsko znanje čvrsto nastanio u vjernikovom srcu, nakon kojeh srce biva potpuno smireno. Jetlín je čvrsto nastanivanje znanja u srcu, nakon čega srce biva potpuno smireno. Ibnu Qa'im Rahimahullahu Teala, učeniki od šehran Islama,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 Kaže, sjeca vam se prvog dana kada je na ovaj mi prstava Allahov poslanika alihi salatu Zatim je zaplakao u Bekr. i plaka i plaka Zatim spomenuo rekaoši, na vama je da budete iskreni, spomenući reči Allahov poslanika alihi salatu slu. Na vama je da budete iskreni jer je iskrenost uz dobročinstvo, a to dvoje nalaze se u dženetu. I dobro se čuvajte laži jer se doista laž,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 jeste yakin. Ya Allahu baskanike alayhi salatu wa salam. Drugom hadisukadebi upitan koji je djelo Allahu najdraže, koje djelo Allah subhanahu wa taala najviše voli, pa je rekao iman nasher kefih. Iman u koji nema sumnje. Iman vjera u koji nema, u ših Ahmet šakir tjenio da je vjelodostanjim. Zbog veličine ove blagodati, Allahov poslanika alihi salatu osallam rijetko bi kada ustajao sa sa skupa a da nebi bi dovio judovi spominjao ovu blagodat. Tražio da Allaha subhanahu wa ta'ala da njemu, njegovima shabima, pogotovo je li podali jeqina, podali ubjeđenja. Pa biležim vam terlizi hakim, Ibn Sunni Ibn Mubarak od Ibn Omer radijallahu anhu la diraka urid kbi kada Allahu poslanik alayhi salatu ve salam ustalos sa skopa a da ne bi dogio ovim rijecima za svoja ashabe poznata do Allahumma qsim lana min khashyatik ma tuballighu bi baynana wa bayna ma'sik wa min ta'atik ma tuballighuna bi jannatik wa min al-yaqini ma tahawwanu bi alayna masa'ib ad-dunya Allahunaš gospodarnaš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 Tako je ibne bi Bidunija u svome dijelu ljetin od Ebu Bekra radijallahu ta'ala da bi često učio Ebu Bekra radijallahu ta'ala često učio Allah mi jehebli imanen wa ljetinan wa mu'afesan wa lije Gospodano moj podari mi imana podari mi ljetina uvjeđenja podari mi zdravlje i podari mi iskrenosti Moramo li biti u cijeloj svojoj vjeri e, ubjeđeni? Po svakom pitanju Po svakom pitanju Po svemu što god dođe do nas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 Kad nám Allah subhanahu wa ta'la nešto naredi u knizi, Kur'anu kur ili Allah poslanika alihi salatu san u hadisu, kako biti ti u tu naredbu, to što nam se nareduje? Pakážu islamski učenjaci. Prije svega, da prihvatimo te naredbe od Allah subhanahu wa ta'la i Allah poslanika alihi salatu san da se nimalo nekoleba, već da ih prihvatimo i da neslušamo nikoga drugog nikakve sumnje i smutnje vez da prihvatimo to Allah naredio naredio Allahovog poslanika mu sallallahu alejhi ve i završena stvar zatim da djelujemo da je to bude do Allahovog zadovoljstva da ne možemo slušajući nečije druge naredbe doći do Allahovog zadovoljstva, ću dakle, upravo tim naredbama Allah subhanahu wa ta'la budemo li ih prihvatili, ubijeđeni bili, jel ih praktikovali, njima ćemo doći do Allahovog, na Allah, do Allahovog zadovoljstva. Zatim, da radimo koliko smo u mogućnosti, što je god više, dakle, po tim, po tim naredbama, dakle, sve se maks, maksimalno, jel i ne iscrpimo u tih naredbi.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 ne mogu više ostalo, prepuštam Allahu subhanahu wa ta'a. Zatim, dakle, da to prihvatimo i da vjerujemo da je to put do Allahovog zadovoljstva da se maksimalno potrudimo u tih naradbi i da se radujemo prilikom sprovođenja tih naradbi. Ovo je ono što nam fali. Mi dakle prihvatimo i mi nastojimo maksimalno koliko smo doista mogućnosti da se založimo u tih naradbi ali ponekad ova ljuba prema tim ibaditima izostane. I to je ono što nas polahko, jeli, i odvodi od ustrojavanja u tim ibaditima. Allah subhanahu wa ta'la u suri Taube opisuje lice mjere i opisuje vjernike. Njihov odnos prema šarijetskih narodbi bi izabrana. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'la wa ta'la ma unzilat suratum fa minhum men jakulu ejukum zadetu hadihi iman Kada bude objavljena neka sura, ima ih monafika koji kažu kome ova sura povećava iman. Munafici su so bili tja. U Medinu. A u Medin se objavljuju medinske sure. U tako, razlika između mekanskih i medinskih jeste hijjara. Sve one sure magdje bile objavljene, ali koje so su objavljene prije hijjare su mekanske sure. Sve one sure koje su so objavljene nakon hijjare, magdje bile objavljene su medinske sure. A Također, jedna od razlika između mekanskih i medinskih jeste da u medinskim surama dolaze propisi, dolaze naredbe i zavrbe. Pa kad bude objavljena neka medinska sura sa naredbama i zabranama koje treba sprovesti, praktikovati njima, obožavati, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u monafici, kome ova sura? Povećala ima. Radio, ne radio, sve jedne. Tako kaže u monafici. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala.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 mahradžan, imamo, jel' izlaz. Zatim da ne, mi sami ne e, pokušavamo da se dosjetimo nekakvih dosjetki, da bismo učinili ipak ono što je zabranjen. Nećemo i direktno, već nekako indirektno, poput poznat onih oni koji su volili ribu, volili ribu subotom. Kada je riba dolazila, samo subotom, nije drugim danima, a subota je bila zabranjena za rat. Pa su bacali mrežu petkom, radili nedjeljom i govore ne, ne, nismo mjelovali subotu. Ha, tako da dakle ima i muslimana koji na određeni način ili dolazi do onoga što je Allah subhanahu wa zabranio ili pokuđenim pokuđenim učinio takođe od ubjeđenja u šerijetske zabrane jeste i žaljenje, je li da za vremenom koje smo proveli učinjenjem tih, je li, zabrana ono što je Allah subhanahu ta'la zabranio, je nismo znali, praktikovali smo ih tada saznamo, je li za vremenom nakon što se pokojimo Allah subhanahu ta'la. Također od primjera kako biti uvijedjen uh, kazivanja o prošlim narodima, kazivanja onome što ih čeka onima koji se odazvali, onima koji se nisu odazvali, kazivanja onome što prestoji u našoj budućnosti, kazivanja u sudnjem danu, kazivanja onome što će doći nakon sudnjeg dana, kada nastupi sudnji dan na Heretu. Kako biti ubijeđen u to? Trećina kurana govori o tome, ali tako? Trećina kurana govori o tome, pa da vidimo kako treba biti ubijeđen u to. Dakle, na vijedniku je da sva kazivanja prihvati i da vjeruje. Ma kako, njegov mozak, njegov, jeli, njegov razum ne, ne, ne, ne mogao jeli prihvatiti, na njemu je da prihvati to je rekao Allah u svojoj knjizi ili je došlo u vjerodosnom on treba to da prihvati zatim da isčitava ta kazivanja, da razmišlja o njima da dođe na taj stepen kao da gleda svojim očima i to je draga moja braćo, Allahu se žalimo na naše stanje, to je najnižiji vid ubjeđenja najmanji vid ubjeđenja. Kada čitaš Allahove riječ, riječ Allahov posanika, ali Salatu Oslama, govori se o dešavanima, naroštavnima koja predstojena, kao da ih gledaš svojim očima. To je najniži vid ubjeđenja. Najniži vid ubjeđenja. U jednoj kur'anskoj suri, kojeć nisam pitao ovdje, u Ahmed Jusus podnije se u ubjeđenje na dva mjesta. Ajet za ajetom. فكم بين لا زان سوري بين يقين ده سبحانك اكره ارادكم اصطاد طحريك سن الهاكم حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا الجحيم ثم ترونها عين اليقين كيف كاين كلا لو تعلمون علم اليقين لا الجحيم ثم ترونها عين اليقين ها كلا لو تعلمون علم اليقين I mogu mu se haf tu, s prirodom na Bosanski. Ajde. Surat te karter. Otišo si daleko. كلا لو تعلمون علم اليقين لضربن الجحيم امير الهدى كنت حين امير امير الهدى هذا كلا لو تعلمون علم اليقين Znate po uzdanu. Jehennam ćete vidjet jasno. I još jednom doista ćete ga vidjet oči godno. Vaj prihodni jest prav. Zato jest. Kalla lav ta'alamuna ilma al-yakīna, lataravunna njahum, ثum lataravunna hajna al-yakīna. Kad se spomniu stepeni yaqīna, se tri ilmu ljaqin, aynu ljaqin i hakku ljaqin. Ilmu ljaqin jeste jakin uvjedjenje do kojeg dolaziš do kojeg dolaziš na osnovu znanja. Aynu ljaqin, visoči stepi, dalje. Dakle, do kojeg dolaziš sa znanjem još kad se uvjeriš svojim očima ono što si naučio. I hakku ljaqin kada osjetiš na svojoj koši. Dakle, čitaš ajete o džennetu, I trebao bi, dakle, da si ubijeđen o njih, da si ubijeđen. Zatim, kada vidiš sutra, inša Allahu Teala, džennet, da se tvoje ubijeđenje poveća. I kada uđeš, inša Allahu Teala, u džennet, kada osjetiš džennetska uživanja, da se tvoj jakin upotponi. Pa je ovdje, kella lau ta'alamuna ilme l-jaqin. A nevala tako, doista da imate jakin kojeg ste postigli na osnovu znanja.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 Dakle, najniži stepen jeste jel ti ima ubjeđenje do dolazimo na osnovu znanja, kojeg posjedujemo. Zato čovjek ne može biti ubjeđen ako, ako, ako njema znanja. Stoga su pojedini učenjaci prelijepo i rekli kao što čovjek ovaj svijet gleda svojim očima, onaj svijet gleda svojim srcem ukoliko bude ubjeđeno. Gajb i ono što mu se govori u kitabe i u sunnetu od gajba, on gleda svojim srcem ukoliko ima objeđenja. Kao što ovaj svijet gleda gleda svojim okom. Kako biti ubjeđen u iskušenjima o tegobama? Kada nas nađu tegobe iskušenja, kako ostati ubjeđeni gledi? Prije svega, što god nas zadesi, trebamo ta iskušenja, te tegobe prihvatati od Allaha. Wa biti zadovoljni njima. Ne ta iskušenja, te tegobe kao Allahovu kaznu, kao odnos jeli, onoga koji želi da nas kazni. E trebamo shvatiti tegobe i iskušenja kao odnos najmilostivijeg, najmilostivijeg prema svome robu. Najmilostivijeg prema svome robu. Što god nas zadesi od iskušenja, nemojmo da to jeli, shvatamo kao Allah želi da nas kazni. Allah želi jeli, da učini s nama to i to već.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 i iščekuje se, dakle, presuda, šta će biti s ovima, s odnjima, iz tih safova izlazi žena. Ne interesuje presuda, šta će biti s njom. Izlazi ona, nekoga traže. Uopće se nosoci šta će biti rečeno o njima, kakva će kazna biti izrečena, jel' i presuda. I ona izlazi i nekoga traži među onim safojima. I kada dolazi do djeteta, malog djeteta, uzima ga i pred svim ljudima. Tu su i muškarci. ne interesuje niko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 Šta mislite kada bi bila u mogućnosti? U mogućnosti je da li bi bacila svoje djete u vatru? Vidite šta je učela? Kako da? Me interese je šta će biti s njom. Žrtvuj se za svoje djete. Kaže Allah, Allahu poslanika. Lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi velidiha. Allah je milostiviji prema svojim robojima od prema svome djetetu. Allah je milostiviji prema svojim robojima od ovej žene prema prema svome djetetu. Zato što god nam Allah da, to prihvatimo kao odnos najmilostivije prema prema svojim robojima. Dobro, ako je Allah najmilostiviji prema nama, zašto nam daje iskušenja? Daje nam iskušenja opet radi naše koriste. Opet radi naše koriste. Ta ispita ili izgradi god nas strpljenja. Allah subhanahu wa ta'ala za strpljenje posebno nagrađuje, kao što je rekao inna majuaf tasabirun ajrahum bighairi hisab samo strpljivi će biti nagrađeni bez računa na to njamku nije poznato koliko će strpljivi biti nagrađeni zao za ono za 5. 10% određena nagrada međutim za strpljenje nije poznata nije poznata nagrada a kada nam se nešto skriva je li to da čovjeku malo golica kakva li je nagrada uiron Budite strpljivi pa ćete, pa ćete saznati šta ćete, jel, dobiti. Zatim Allah subhanahu wa ta'la želi da nam obriše grijehe sa iskušenjima ili želi da nam poveća deređe u dženetu koje možda ne možemo da postignemo svojim dijelima, ali zato Allah nas čisti i Allah nam povećava, jel, i te iskušenjima.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 čovjek pogriži, ne učini ili učini što je zabranjeno, onaj koji je ubijeđen odmah se vraća. Odma se vraća. Kada ga dotakne šeitan i odvede ga s pravog puta, odmah sjeti se i vraća se Allahu Subhanahu wa ta'u. Doći mu oni kod kojih je ubijeđenje manjkavu ili kod kojih malo te ne, nema ubijeđenja. Mora se snima družiti i družiti, govoriti i govoriti i spominjati nekakve dirljive priče i kazivanja, primjere, a im se srce malo raznježi, pa da po razmisli o svom povratku Allahu neki haman morashio bi eli da oni čine grije on prohabava i prohabova nene kad bi došao sa dokazi na tijelo da njalo je grije on dok ne počije svoje neće ostaviti neće ostaviti Jel, taj grijeh dočim one koji je ubijedan odma se vrati Allahu subhanahu wa taala tako je rko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 pojedini ljudi kada su si romansi i mi dobro znamo, većina smo iz Bosne kada je bio rat hm, svi su pribjegovali džami puno nas bilo u džami međutim ljudi došli jeli, u lijepo vrijeme žive u blagostanju nema džamija, nema mahrama i nema ostalog jeli. nema namaza ponajviše sjetite se onog hadiza stvarno je za ibreta i trebalo bi ga nekad prokomentarisati obraditi Hadis o trojici izbenu Benu Israila Jel tako? Jedan je bio obolio od kožne bolesti, drugi nimao nikako kose, a treći je bio oslijepio. Nakon što su uživali ove blagodati, izgubili su ih, pa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao meleka prvom, drugom, trećem, istog meleka. Prvom je poslao na njegov lik, poslo. Prvom je poslao meleka, da dakle tom čovjeku koji je imao kožnu bolest i pitao ga šta bi najviše želio. Pa kaže, eto, želio bi da mi Allah subhanahu wa ta'ala otklone ovu bolest. Niko ne želi sa mnom da se susreti, niko neće sa mnom da priče. Pa ga je melek potrao i Allah subhanahu wa ta'ala je dao da mu se jeli, vrati lijepa koža. Zatim nije se zaustavio tu, pitao ga je šta želiš od imetka? Vidim da se si siromašan, šta želiš od imetka? Kaže, ja volim deve. Pa mu je data jedna steona deva i nakon toga jeli, imao je...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 da mi se vrati vid da ponovo gledam ono što sam gledao svojim očima pa je potrao melek njegove oči Allah me je vratio vid i pitao ga za imeta kaže ja volim ja volim oca <kuh> i oca Isusa jer je dokas skromnosti čovjeka pa mu je data jedna sjajna oca i nakon toga je imao je dolinu dolinu oca kroz izjesnog vrijeme, kada se imeta razmnožio je li ga Allah je poslao meleka prvom drugom trećim na njihov lik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 Ovu osobinu kao i svake druge osobine trebamo tražiti od Allaha subhanahu wa taala. Čuli ste, Allahov poslanik sallallahu alayhi wasallam je za svoje ashabe molio: "Lomina al-yaqini ma tahawunu bihi aleyna masa'ib ad-dunya" i podarime al-yaqina uskojićenom svodunjačke brige da zboge postati postati lakije. Kada je to činio Allahov poslanik sallallahu alayhi wasallam, onda onda bismo mi trebali biti preči. Zatim znanje traženje šerijskog znanja. Čuli smo, ne može biti ubjegljen bez znanja i da to znanje ispuni, ispuni njegovo srce. je dakle, traženje znanja. Kako kažu islamski učenjaci, je on prelijepo al ilmu jesta'miluke wal jeqinu jujemiluke. Znanje koje istekneš, budeš iskren tražit će tebe da radiš po tom znanju. Međutim, nećeš uraditi tvoj život, neće biti uljepšan sa tim dijelima koja bi trebao uraditi sve dok ne budeš imao jeqina, ubjeđenja. I mi iskupljamo informacija informacija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 jer uvijek će se pojaviti neko koji kaže drugačije, koji argumentuje ovime ili, ili oni. Zatim, od stvari koje doprinose, dakle, ne smijemo svoje srce izložiti šubama, šubhejte kako lahko ulaze u srce, ali vidite kako tješko izlazi iz srce. Ne smijemo biti kao spužva koja upija sve što čuje i od ovoga i od ovoga i od ovoga. Jer, dakle, trebamo biti pogod onoga što se nalazi u staklenoj boci, vidiš sve šta,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 Onaj koji čvrsto ne odluči, onaj koji bude vazdan, onaj ne nedo, ako se prihvati vjeruje kako treba. Šta će biti s njim? Šta će biti s njegovim poslom? Šta će biti s njegovim društvom? Hoće li imati novo društvo? Neće. Je ako bude djelovao na Allahov putu, šta ćemo ostati? jeli, li je slično? Takav nikad neće niti se prihvatiti vjeruje kako treba, niti se bavljivati na Allahovom putu i slično. Spomni se jednom slušao predavanje o tydivanju na Allahovom putu. A pogodluka Kaže, idem i sve što god kod kuće budemo sveć podijeliti. Vozi do kuće. kaže, pa da i pola dam, dobra je. Primče se kuće, pa i trecina. Kad je došao u kući, žena spominje širpe, komplete, ovo ili ono, osta samo mnogo, ne... ništa on, ništa on ne podijel. Zato dakle, tvrsto odlučite.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 Onda čovjek iskreni vjernik treba dakle, da se zabrine za svoje stanje i da čvrsto odluči, a zatim čvrsta odluka doprinosi jetlijenu u objeđenju, a jetlijen doprinosi bogatstvu dijela. Od stvari koje doprinose jetlijenu i zgrađuju kod nas jetlijen, jeste i klonjenje zabranjenih strasti. I onoliko koliko se čovjek kloni ti strasti, toliko će je ostvarti jetlijena. Kako kaže Ibn Al-Qa'im, Rahimahullahu ta'ala, osnova bogovajasnosti jeste klonjenje zabranjenog, odnosno suprostavljanje nefsu, onome što duša postiče, pa onoliko koliko se vjernici budu suprostavljali s ome nefsu, toliko će i postići jatina. Plodovi koristi jatina, budemo li ubjeđeni, li budemo li pokušavali izgraditi kod sebe to ubjeđenje, jatim čvrst imam, koje ćemo plodove jeli, koristi, uživati. Pa prije svega osoba koja bude ubjeđena, čije srce bude jeli, ubjeđeno, njegovo srce će biti ispunjeno svjetlom, ispunjeno uputom, bit će smirano, spokojno.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 Z toga je Ibn Taymiyyah r.a. rekao, doista na dunjavu ko postoji džennet, ko ne uđe u njega, taj neće ući ni u džennet na akiratu. Doista na dunjavu ko postoji džennet, ko ne uđe u njega, taj neće ući ni u džennet na akiratu. A to je upravo ovo. Smiraju za Allaha s.a., ubjezenju Allaha s.a., da svoje srce vežeš za njega i ni za koga drugoga.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 pogibja. Ako me budu preseljavali iz jednog zatvora u drugi, kao što je bio slučaj s njim, to je za mene turizam, idemo, poznajem zemlje. Jel? Takav je bio štijeku islami, imati mi je, rahimahullahu Pa, dok je bio također zatočen u tamnici u koje je, jel, preselio, rekao je predivne, začućujeće i teško, jel, da neko kaže ovije riječi posle njega. Rekao je, kada bi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 Nije spomenuo tamo nekoga na kraju, već na početku karavane rekao je Al-Anbija, Ko se najviše iskušava vjerovjesnici? A vjerovjesnici su najbolji ljudi. I oni se najviše iskušavaju. Dokaz da oni što se više iskušavaju, to su bolji kod Allaha. Dakle, te te gobe i ta iskušenja, ubijeđeni vjetnik prihvata jeli kao, kao blagodati. Na početku sure Al-Baqara čuli smo da uputa i uspjeh na dunjamu i na ahiretu pripada onima koji su so, onima koji su so ubieženi. Također oni koji su so ubieženi uzimaju pouku iz so Allahovih ajeta i kojim doprinosi strpljenju onaj koji bude ubiežen, će biti strpljiv na ovim tegobama i iskušenjaima. Kao što kaže odnos prema hutala fasbir inna wa'da Allahu haq wa la yastakhifanna kalalina la Allahu obećanje, istinito, nemoj da te pokolebaju oni koji nisu ubijeđeni. Dakle, oni koji nisu ubijeđeni, oni, oni se i kolebaju. Jakim doprinosi zadovoljstvo, ma asave mi musibatim illa bi idnillah, ome i unim lillahi heidi kalbe. I doista ne pogodi čovjeka nijedan musibat, a, a da to nije sa Allahom subhanahu wa ta'la dozvom. Ako vjeruju v Allaha subhanahu wa ta'la, Allah će njegova srce uputiti i očuvati na uput. Bajun Masud radijallahu ta'la kaže,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 ne posustane, on bi dakle dalo savjeta njima koji su bili jeli, na slobodi. Sufjan ibn Ujejina, rahimahullahu ta'ala, rekao je onaj ko ne bude, ne da ću uprajao, blagodatima, taj ne može biti pronicljivi vjernik. Onaj koji te gobe, ne daću, ne bude smatrao blagodatima, taj ne će biti pronicljivi vjernik. Od blagodati jeqine jeste i tevakul, istinsko oslanjanje samo na Allaha subhanahu wa ta ta'ala, kao što je rekao Allah subhanahu I ti se zato odmah usloni na Allah jer si doista ti il haq il mobil ovdje haq kako stoji u komentarima misli se na objeđenje doista si ti na jasnom, na jasnom objeđenju onaj koji želi vojstvo nema mu puta do tog vojstva osim sa objeđenjem ne mogu diplome, ne mogu brojne pristalice ne može se prekonoći to do vojstva sovin ili sovin Jel, je li slično, već dakle, sa ubijedjenjem i strpljenjem. Kako je Allah subhanahu wa ta'la rekao u suri, u suri seđda, وَجَعْنَا مِنْهُمْ أَإِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَمُوا بِأَيَاتِنَ يُقِنُونَ I mi smo od njih birali imame vođe, mi smo od njih činili vođe nakon što su se povodili za našim naredbama. Dakle, treba praktikovati ono što Allah naredio, u tome bili strpljivi i bili u naše ubijedjen Pa sa strpljenjem i sa objeđenjem postiže i srednje manstvo u vjeri. Hm. Također, jakim postiče vjeri, kada ustraju Allah, subhanahu ta'la, vjeri, i doista oni koji su objeđeni, oni ustrajavaju. Oni koji nisu objeđeni, volako, kakarijeno, unazad, vjeri, vraćaju se, odstupaju od Allah i vjeri. Postojanost pred neprijateljima. Postojanost pred neprijateljima. Sjetite se, sjetite se Musa, vrije, salatu, esam, kada je izašao sa Benu, Israelom,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 Mi smo sustignuti, gotovo je. došli do mora, ne mogu preko mora, a iza njih dolazi faraon sa okromnom svitom. I ugledali su ih, gotovo je. tu su na domak nas. Sustignuti smo. Pa je rekao Musa, alihi salatu, se nam pun ubjeđenje. Kella, inne ma'i ya Rabbi se jedi. Nikako, sa mnom je moj gospodar, sav svoj život posvetio sam njem I da mi ne bude moj gospodar na pomoći, nikako, sa no je moj gospodar koji će mi ukazati na pravi put kažu komentatori ovih kur'anski ajta nije ni završio sa jehdin nije ni izgovorio harf non Allah subhanahu wa ta'la naredio da udari štapom po, po moru i mora je se rascijpilo <gled> ubjeđenje i samo nije koji su ubjeđeni znaju da je Allah vazda s njima da Allah vazda ih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 Samomir iz ubjeđenja, onaj koji svoje srce veže za nekoga drugog, onaj koji traži smiraj uz nekoga drugog mimo Allaha, jer izabranjen je dolazak svjetla u ono srce u kojem se nalazi nešto što Allah prezire. Zatim sumnje, nejasnoće, jeli šube, onaj koji svoje srce izloži njima nikad neće doći do ubjeđenja. Pa Allah subhanahu wa ta'la da nam podari pobjeđenja, da nam podari Bogovo jaznosti, da nam podari Bogo da bude zadovoljan s nama dok smo na dunjalku, zadovoljan s nama kada nam pošali meleka smrti, da nam uzmi dušu i da bude zadovoljan s nama kao svojim robovima kada nas izvede pred sebe, da nam svidi obračun Allah subhanahu wa ta'la kadari.